tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, Galegos Novais, damos vos a benvida a todos os, uh, os escoitantes mm. e damos que teñades, pois, unha tarde agradable con, con nos aquí na radio mm. vamos a saludar como non o noso compañero Dani, que está ali nas guías de son temo o li piccharino elinas vierdeson E aí aquí a miña beira pois julio coushil moi boas tardes julio boa tarde benvidos queridos escoitante pero tamén hai que lle dar a benvida a antonio marzábal que hoxe chega aquí saudándonos e visitándonos porque Ten noticias interesantes este escritor que coñecemos hai tempo, ten, ten noticias interesantes que podemos darlle a coñecer a todos os nosos escolitantes. Exactamente, si sí, señor. Benvido, Antonio. Si, si, sí, sí, poder falar tranquilo. Benvido, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Pois, eh, verás, nos facemos o programa de tal xito Que, non que te, te va a sentir moi cómodo non sempre, non sempre falando Sino tamén adubiando Estas nosas conversas Con un bocadiño de música E para darlle paso aos convidados E as persoas cos que falamos se Sempre poñemos algo de música En este caso, temos preparado unha Que uh -huh. vai vos gustar O noso técnico xa ten preparada, verdad? Sí. Pois, arriba a música, veña Examos a música, que temos ao outro lado do fío telefónico unha persona importante, un, un actor, guionista, monologuista uh -huh. o, Bueno, un, un grande da, da, da nosa cultura galega, Fede, bueno, máis coñecido Federico Pede, Pérez Rey, pero uh, o, o, os, os, a estes grandes Os amigos saben e Fede Sí, en a tele tamén lle chaman Fede Benvido, Federico, boa tarde Que tal, amigos, como estaves? Boa tarde Como, como, vai, como vai todo por aí? Pois, pues aquí hoxe temos un tempo bastante agradable. si eh, Sí, eh, sí. Eh, eh, desejamos que por aí tamén, a pesar sí, de... Sí, aquí, aquí tamén. Aí aí é máis normal. Pero aquí aquí hoxe tamén está un, un día bo. Eh. Por as mañás, bueno, sí. eh, me, eh, abre así o día con algo de, de, de, de niebla, sí. eh, un pouco de... de... Tenha unha borraxeeira un, un, un orballo, pero bueno, agora está un día fantástico. Fantástico. Aleggrome moito. Bueno eh, queríamos falar contigo por dúas cousas. primeiro para felicitarte porque acabas de ser eh, po, po, elixido para ser o pregoeiro dunha grande feira a feira do, do, do queixo de, de, de Arzúa non? Sí, sí, sí, eh, bueno, poisis pues, é eh, moi moi contento de é bueno, eh, moi orgulloso de poder ser este ano o, o pregoeiro, faime. Foi ilusión, é un é unha festa que sempre me sempre me gustou moito, sempre que que puiden pois eh pois ali, eh, eh, este ano pois tócame de tócame o é unha unha honra, é un orgullo, é unha responsabilidade tamén, pero moi moi contento que eu son son ante todo na vida, case teño carné de de queixeiro, então isto pues, é isto é case máis un regalo para bueno, claro. min. A feira do queixo de de, de Arzúa ten moitísima sona. Y... Te leva xa moitísimos anos facéndose, E e e entonces ti non sei, com, axudarás para que todos os degustadores eh, disfruten e ao mesmo tempo de decir bueno, pois hai que hai que mercar eh, degustar máis o, eh, es, ese, esa vianda, non? Eh, eh, eh, bueno, esa... por, por supuesto, eu serei pois pues mira, o ano pasado cumpriu xa a 50 edición xa a oh, 50 anos este ano é a, sí, sí, sí, sí, a sí. 51ª sí, sí. claro, non, espero eu non, non non ser eu agora o que acaxe <risa> <risa> es, eh, todo ao contrario eu espero ser o, un pues eso, un embaixador máis é, é un comercial máis é un vendedor máis pues do queixo da Arzúa Arzúa Ulloa sí. que é un, bueno, un, dos, un dos millores queixos Que, que pode haber no mundo é... é bueno, eu, a parte digo porque o xinto realmente, é porque porque me encanta, porque é raro que non ha queixo de dúa na casa, eh, é porque é porque sí, que ten que seguir sendo así un, un referente noso polo mundo adiante. Sí, Exactamente. E hai que... Eh, seguramente comerás queixo con marmel, non? Ah! Home, é o meu postre, é o... Creo que e, a miña eu... sobremesa favorita se, sí. se, se de repente non hai marmelo pois pues da igual como queixo solo pero pero si sí, si sí, é unha das miñas é unhas miñas sobremesas favoritas sí. Sí, sí, sí. bueno e eh, aproveitando que te temos aquí eh, eh, nas películas que últimamente eh, ti te estás tendo bastante éxito acordámono nos dos cuñados eh, sí. de últimas, de, que, que ademais tes un grande éxito bueno Alguna noticia máis con respecto a, a, a unha repetición? Pois, eh, de, de, de cuñados. Eh, ou alguna diferente? Eh, a ver, tivamos cuñados, tivemos máis cuñados, eu xa non sei se habrá máis, ainda máis, <risos> ainda máis cuñados. A ver, cuñados, hai, o okay, que cada un ten os seus, pero <risos> pero así como película ou serie, pues por ahora non sei. Ó, oh, ó, oh, me está vendo, vendo cousas, así, outras... <risos> Outras couxinhas por aí ah, En breve estreará a segunda temporada De, de Clanes Unha ah, serie feita tamén aquí para Netflix sí, eh, sí, sí, Por aí andamos tamén eh, sí, sí. Eh, Nada, esta temporada O que estivemos foi bastante Estamos bastante enfrascados No, no, no teatro uh -huh. O estivemos coa obra Memorias dun Nelo Abrego sí. que ah, Kiko, des, Con Kiko, non? Eh, Con, con, no, con Cándido, con Cándido Pazón Ah, Cándido, sí, sí, sí É, é sí, unha coprodución do Centro Dramático Galego Do CDG, sí, sí. é máis de, de Contraproduccións que é uh -huh. a compañía de Cándido Cándido de Dirixe tamén sí, sí, é, Adapta toda toda a novela de Neira Vilas é, Está sendo tamén un éxito é, Vamos é, vale. Tremendo, emocionante Está funcionando moi ben Enchemos os teatros E bueno, tamén espero espero Que, que tamén nos Como, como tantos e tantos galegos que estades aí por por la, por, por Barcelona, por Cataluña, por por o mundo adiante, pues poidamos tamén algún día, quen sabe, a mellor pois pues, poder representar aí, quen o, o xalá. Os galegos do Mediterráneo sentaránse, sentiranse bueno... contentos co, coa vosa sí, sí, actividade. Sí, por certo, a nós tamén, si, a nós tamén. Estes eh, eh, disfrutando, non? Porque claro. ese é un, te, eh, un... Bueno, quizás é unha adaptación un texto que, que ten moito que ver coa nosa xuventude, pequeniños ah, calda... Totalmente, no, eh, sí, sí. Bueno, evidentemente nós no, os pais e avós sí, eh? eran os eran aqueles nenos labrego, o sí, eu sí, eu vivi, vivino como un neno do rural que son, pero pero, pero non, non, non directamente, pero, bueno, claro, é un libro, é un clásico da nosa literatura sí, que fala de, de, de todo eso, non? de como era a vida daquela, de da, da, da, das diferenzas entre que en tiña e que non tiña, sí, de, sí, sí. Sí, bueno, sí. Pues de, de todo eso. Eh? A verdad que está moi, moi, moi ben moi de levado as táboas A escena por cándido é bueno pues pois moi moi contento de, de todo o elenco, de, do resto do equipo está sendo unha pose unha viaxe moi moi fermosa e contamos que que dure que dure bastante alébreme moiísima de verdade pois, que non hai como uh, ser do rural moitos moitos, moitos sí. parabéns oito eh, eu ca can eu eu falei directamente co, co, co Neira vilas nunha ocasión cando canlle dien que bueno que eu nací en cortegada e sabes naquela época no, no 40 eu, no 50 é picocódome que que que mataban un lobo e, e, e, e cando se mataba o lobo pois collei unha padiola e yo, ya, yo, yo, os cazadores elevabanos pois por os por os camiños por, no. por por los e andamos no, pelas casas para que illeran unha unha es... recompensa claro nos roubamos dos roubo o, do, do rapaces que <ríe> son do Gonzalido mais e algún máis roubamos o lobo e fomos o, o pobo do lado pa... <ríe> <ríe> <ríe> pa... no e que... machino era eh... estos por el contello contello de Neiroville se dicho pois eso fixo no é o cándido pequeno si si si aí está está a na, na obra tamén sí, sí, están sí, neste sí. caso é un raposo pero pero bueno sí. era efectivamente porque va o claro, raposo comía mataba galiñas pero... que a no que no, que a no mataba que a no capturaba pues le por aí adiante para que lle deran sí. eh pois pues o carto ou ou ou a ou sí, sí, o queixo si si si Sí. Bueno, e contores, entonces vai, vai a, a publicarse un traballo novo precisamente en Netflix, non? En Netflix sí, Clanes, tamén en Eh, tamén en Amazon Primease ahora pronto unha película de, de Dani de la Torre, un director galego de de Monforte de Lemos, ah. que, que, que se chama Zeta, que tamén, bah, temos aí un un Bueno, nada, ben, vai a vendo, vai a vendo así cousas. e eh, no bueno, eh, eh, apartado de guionistas continua eso eh, dando caña, non? Bueno, aí menos porque, bueno, como vai a vendo un pouco do do, de outro, pero bueno, si sí, ao final tamén si sí, sempre putos unha man, a mellor en algún guión ou, ou cousas mm -hmm. para para min, como tamén fago monólogos, pois pues, claro. tamén non me queda máis remedio no. que, que escribir e que, que ir, ir modificando un pouco as cousas sí, sí. non, do monólogos eh, sei que, que, que non no, no desbotas porque de vez en cando as, as jargalladas e arrisas que, que hasta nalgún na, na, na eh, apartado especial non, eh, ei, nun, nun, sí. non porque unha vez cando no móvil puño facebook e todo eso mm, que sale, sí. él, aparece, aparece digo, fe. mira parece Fede. Vámonos sí, sí. rir un pouco. No. Sí, sí, sí, no, eh, bueno, por aí sempre vai, sempre vai, a ver, no meu que vas a alguna festa, a facer algún pregón, pois, mm -hmm. bueno, tamén, tamén soltas así un pouco aí esas, claro. esas claro. que la para alegrar un pouco a, a sí. tema porque esta a cousa que sí. que como non reamos, non reamos un pouco, pois, pues, a veces é mellor pegar su dito. <ríe> sí, sí. Bueno. Moi ben. Bueno, pois, pues, agradecerche moitísimo eh eh, eh felicitarte por, por o traballo que estás a facer uh -huh. por ese pregón que vas a ter moitísimo éxito porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos Pois é, pues, eh, nada, mandarei vos, mandarei vos saúdo desde, desde alí desde, desde o atril iba a decir altar, que non, non son un cura, <risas> si, desde alí, desde, desde o atril onde fagamos o, o pregón, mandarei un saúdo, eh, eh, espero que se xa deseso talismán, é eh, eh, eh, nada claro, eh, portanto que, bueno, que seguirás tendo moitísimo instituto, que en, ese premio me estrema o que te veches hai tempo, ou agora vaise repetir. Exacto. Oxela, oxela. grandísima en, unha experta, experta enorme, o todos, Moit todos. Moitísimas grazas. outro momento. Despedimos a a Fede con con música, non? Anunciamos o, o comprenso de que tiñamos aquí de compañía eh, visi a visita de Antonio Marzal Bueno, Antonio, moitísimas gracias por a túa visita, benvido outra vez eh, Gracias a vos eh, eh, eh, Escoita, eh, agora ves precisamente para anunciarnos que próximamente, casi, casi na, na próxima semana, non teño entendido Vas a presentar unha nova eh, creación literaria, sí, unha sí. nova liña, non? Si, sí, teño a mía cuarta novela que, que sacarei a, bueno, xa está, estou esperando os primeiros exemplares que cheguen uh -huh. e teño xa, eh, digamos reservada unha sala na biblioteca Francesc Andel pro día 10, que é martes a seis e media e farei a presentación eh, aposta, digamos de largo desta de, de nova novela, a ver que tal Que tal a cullida ten entre, entre os lectores? A presentación dunha novelinha que ten un título especial, non? A pois ver. sí, titulas Sara, lejana e sola Sara, lejana e sola Ten algo que ver al, de, de algún tipo de biografía ou... Non, pero a historia de Sara é un... Hai unha cousa que coñecías, eh, quizáis Non, non a coñecín É ficción, é ficción totalmente Pero Eh... Ficción, ficción, ah, vale, totalmente. Vale, vale. Pero, eh É unha, é unha recreación despois de eu eh, ler varias novelas e varias historias de Tánger. Tánger, como saberás vos, é moita xente, pois eh, durante un tempo eh, foi unha cidade que pertenecía, estaba dentro do Procto Español, pero e eh, tuvo unha cláusula de, de cidade internacional zona internacional uh -huh. que, que sucedía Po pues que, que era unha zona de terra de, de todos e de nadie ese, donde exactamente non había ningunha eh, lei ni, ni, de control sí, un descontrol total Aquelo produciu pois pues que, que moita xente eh, po pues, eh, se empezara a ir a Ilí porque uh -huh. sobre todo xente pois pues, un pouco que vivía ao marxing un pouco de, uh -huh. con Sí. Unha vida un pouco tal, non? Y, y bueno, eso foi a, a raíz de que, que unha vez que estando por Madrid pois pues, sempre que tiña que vir a Barcelona mm -hmm. pois pues, eh, me recorrí, bueno, antes cuyo billeto mellor de cara a, pues, sí, a sete e preete tempo para, por si acaso me facía me... tarde entón me dedicaba que... a recorrer un pouco os alrededores e entonces aí li unha cuesta que creo que chaba un cuesta de Moiano mm que o retiro, e ali ten libros e de segunda máis, de primeira e tal, e ali cumpre unha biografía de Paul Bowles, Matrimonio Bowles, e Jane Bowles. E, e bueno, a raíz da, da biografía, pois interesou o que sucedía a Eli, que, uh -huh. que sucedeu aquel tempo en Tánger, eh, co, que, que foi o que chamou a que foran tantos escritores, artistas, bohemios, millonarios, de la farándula. Y empecéis un poco a leer, a leer novelas que fueron escritas ahí, y a, y a recopilar datos. Y bueno, llegó un momento que tenía tantos datos, tantos conocimientos, que digo, bueno, es una lástima que se perda, ¿no? Sí, sí, que claro. podía utilizar todo ese conocimiento que tenía para... Como decorado para unha novela muy bien, muy bien. E aí sai esta novela E a eh, esta novela está escrita en castelán ou en galego? Sí bueno, eu escribo en castelán Porque claro, eu o meu público aquí O xente que máis resto sí. eh, Pois, pues, pois, pues, me Sar... gustaría Me escribir en galego, pero teño que escribir en castelán Sara, volvo a repetir yo título. Sara, titulo, para... lejana y sola Ajana e Sola. Bueno, eu acabo de poñelo precisamente nas redes para que saiban de que vai a ser presentada na biblioteca... Francesc Candel. Francesc... Candel está está na zona franca, non? Zona franca. Zona né? franca. Na zona franca. Mm. Bueno, pois... Tocando a plaza Cerda, por aí. No no eh? Un xa en agora un derezo que ten exacto pois pues resulta que nosotros eh, queremos que, que... Esta, esta sala está eh, no paseo de Franca Aí si sí, a primeiro eh, segundo eh, empezado se eh, tocando eh, a plaza, verdad? Segundo da... o paseo, tá, me parece que está a mándreita. Si, a mándreita unha gasolinera e todo se aí mismo sala esa. Pero non sei se esa dirección é a Paseo Zona Franca ou do outro lado, que non sei en que rúa é. Si non é Zona Franca, as dúas sí. tan ah. ancha é igual. Sala ou biblioteca tamén, non? É biblioteca, ah, pero ten biblioteca, salas de, de exposición de, para, para presentación de novelas e todo eso uh -huh, uh -huh. Bueno, pois, xa sabes acabamos de dicirte lo a Fede nosotros somos talismán para as persoas que interpretamos ah, por lo tanto, vais a tener máis ter sorte, tens que, tens que levar unha pluma ou un, un bolígrafo ben xeo que, se, que terás que, bueno, que asinar que, moitas Si, sí, esto hai pouco a pouco, irei facendo unha presentación máis e, bueno, sempre Por é o traballo. O traballo é o que leva e unha vez que está feito... Para a próxima, pues, próxima traela que a presentas aquí. Como se dice de normal, é como soltar un barquiño na auga, non? Eh, esperar que os ventos lle sean propicios. Pero eh, o traballo é facer o barco e soltar o normal. É, eh, sí. eh, resulta que, mm, polo, polo, gener polo general, o que que satisface o creador é precisamente comprobar que os lectores pois lle gusta o que te trabalhas despois te has tido na, na, nas presentacións ou despois das presentacións algún lector que se achega a ti para preguntar con respecto a esa, a esa escrita ou tal Eh, si, sí, claro, sempre hai xente que che pregunta, sempre que se informa pero bueno, como nos movemos sempre entre escritores xente que conhecemos así claro, ¿no? eh, pois pues, bueno, cada un sabemos que temos tamén a nosos formas, sí. a nosos secretos y, Exactamente, y, bueno, claro. pero si, sí, lectores sempre hai xente que, que, sí, que se pregunta, tamén hai xente que que te veía un pouco a veces con medo e respeto, ¿no? sí, sí. porque <risas> sabes que lero a preguntas e quedarse un pouco acobardado, é como non sei sí. dicirche, e bueno... Sí. Eh, pa, pa, a ti pasan xe igual que nos eh, pasanos. Eh, eso, ya a mí me pasan outros actores, ¿no? o descoñecemento fai que, que a veces a xente se, eh, se, se corte a hora de, que... de, de opinar, ou de cito, ou de perguntar xe eh, cualquier cousa. Exactamente. ¿Sí? a veces queren xe preguntar unha cousa pero como, como está en tal sitio ou sí, como fai esto que é o mellor, ou que hai unha distancia que non saben se se poden salvar pero sí. sí, uh -huh. sí. No, eh interesante quizás tamendo por pro, pro propio autor é eh, comprobar que a lectura foi agradable preguntar che cousas que teñen que ver coa co, co, co propia novela, non? É claro. eh, como que con respecto de que aínda ¿no? que no Entenderon ou hai cousa que eh, non entenderon ou unha cousa que que interpretaron dunha eh, forma, É eh, que, sí, sí. eh, que cando un escribe unha novela eh despois pensa que pon cousas que están claras ou que as das unha mm -hmm. línea e cada lector interpreta unha cousa cada un lei unha cousa eh, hai xente que se fixan unhas cousas sí, e eh, tú nincera eh, te fixaxe eh, eh, por, por eso digo que a satisfacción do, do escritor é eso, comprobar que o lector eh. Eh, ten unha visión ou ten unha forma e eh, iso axuda tamén a cre a que o propio escritor diga o creador diga pois vexo be, que hai outras visións con respecto a miña lectura a miña escritura eh, sí. Pero, So, sobre todo que fai que quando tú escribes a primeira sempre estar moi pendiente diso de e despois te vas dando conta que, que lectores hai tantos como como, o sea, tantos tantos como persoas, quero decir, claro. que un libro é tantos como lectores hai, claro, E claro, claro. efectivamente o que o que tú as primeiras novela sobre todo esperabas unha resposta de algunha maneira, uh -huh. pois pues, eh Después te vas quitando ese de eso Dices, bueno, claro. o caballo meu escribilo E despois, cada un Que interprete, sí, e que interprete, beixa, que interprete e crida, O que queira E a máis aí está o, o que no? mm. eh, encanto Eu cando leo novelas tamén Leo eh, vexe unhas cousa que outro comentou eh. con outros e intercambiamos información sobre unha novela e cada un interpretamos unha cousa. Claro Bueno que como dixemos antes o noso traballo de, de, de, de, de charla de, de comunicación pois <risas> pues vai adoviado con música E entonces o que queremos é poñerlle música. Vamos a poñer un bocadeño de música que ecen preparado o noso técnico e de seguida continuamos. Vamos lá. Unha semanaría. <risa> casa marine e nos con Armando Fernández y Julio Coghill. 45 anys amb tu. Rios del Lodo han nostrasa en cada inundación, a cada rato nos vas víctimas de otro ciclón. Catorze incendios sucedendo na televisión Un novo récord que supera todo anterior Non te preocupes que temos a solución Isto imo recondúcilo con bolsinhas de cartón Botellas plásticas soldadas con tapóns Cando pepaz vaino sempre con pajitas de bambú Bueno, con esta música de fondo vamos a recibir a Alex a Ros, Do grupo Bimbio Vamos a ala, moi boa tarde Alex Boa tarde, que tal, como vai? Ben, benvido, moitísimas gracias por atendernos e Moitos parabéns por esa nova creación po musical Gracias, gracias a vos. Con, con forza, non? Si, sí, nos estamos Potente, Atención. potente, potente Nosotros, claro, acostumbrados a música Tradicional de gaita e, e, e folk Pois nese... Nese traballo que ah, vosotros presentades Algo, bueno, rompente, non? Si, sí, vámonos un pouco <ríe> Un pouco lonxidixos Pero bueno, en cabezas música Para todo, todos os gustos Sí sí bueno Como se, se titula A última parte tua me parece que Algo de, de palillos o algo así Como se chama? Pajitas ulti... de Bamboo, ah, eh, o último ah, single do disco. Ah, O último single do disco Que obtendes, presentástelo hai poucos meses, non? Fai un mes mañá, creo, bueno, un día destes. Sobre, pues. Bueno, e uh -huh. esta destendo, pois, pues, bastante éxito, non? Estamos agora que a de presentación por salas, hmm. eh, así por ciales galegas máis importantes, hai unha sala máis pequeninha e tal. Eh, Despois, eh, ta, se empezan a seguir tamén os primeiros festis do verán e tal. Moi ben. Eh, bueno, contentos por ahora, empezar a rodar a Goussi. Bimbio, non? Sim. ese grupo que foi creado hai poquinho tempo, non? Non soubemos del, gracias a unha tal Rosa me parece, eh, que nos dixo bueno, pois eh, eh, estes están tendo mm, bastante están, éxito, están comezando e eh, E nosotros, démonos conta, aquí os galegos do Mediterráneo pois xa saben que Bimbio ten música para poder disfrutar dela, non? Exactamente. Tenes que vir traíla aquí, a, aquí os, ao Mediterráneo. Sí, temos, temos, temos que ir por aí máis pa diante. Sí, a parte meu, bueno, non é exactamente Mediterráneo, pero, bueno, miña... Miña Nay vivió un montón años, no valdrán en Cataluña. Bueno, Hombre, pues, no vayas. Siempre, siempre hay que volver por ahí a sí, raíz. O, o, o incluso viví en Alí unos meses, cuando era pequeño. No, no me mira, ¿eh? muy <ríe> bien. Fue pues un catalán por unos meses. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, refírome a que ese trabajo bozo... Bueno, rompente que digou que, que ten moito que ver tamén co rock co, co, co, co, a, co a, nova, a nova música do, do, da xuventude é, é ademais explicada e falada e comunicada en galego, non? Si, sí, eh, o que intentamos facer é, un, bueno, é unha volta un pouco ao pasado, pero un bueno, um pasado bastante reciente, que a principios dos 2000 e eh, finais dos 90 bueno, houve un auxe de grupos que mezclaban rap con, con metal, con, con rock tal e iso, bueno, como que despois uns anos aí no que se perdeu e agora parece que empeza a volver outra vez que bueno, nos estamos aí intentando <risos> unirse todos os mundos pero, bueno, pouco a pouco Bueno, eh, eh, tarde, tamén os tendes publicadas nas redes algunhas de... de os... Sí, que porque les... a, esta tarde, antes de entrarmos aquí eh, uns compañeros da, que estaban fazendo o programa me falaban deles Ajá moi ben, moi ben, Bimbio eh, eh, nas redes, refirome que tamén están escoitando os vosos traballos que tamén nos publicades, tamén en, fa en Facebook tamén aparece, non? Si, sí, Bimbio, si sí, estamos en Instagram, en Facebook en TikTok, e bueno, espois en Spotify Youtube e tal, Starlab, están a nosa música toda. Uh -huh. cos un día de todo digital xa Sí, claro. Claro, claro, claro. Por, por eso digo que a de, disfrutar da música non solamente escoitando na radio, sino tamén a, a ver unos podcasts e de, sí. de outras modernidades que os, os rapaces ahora a, a a empregar, non? Sí. Los chicos. Bueno, pois, contanos algun algunha cousiña nova po, con respecto a vosotros. algun anedoto ou algo así. Eh. <ríe> <No. ríe> así que se non habría por de tirar, a verda. Claro, claro. Pero... No. Bueno, iso que vamos de sacar disco fai un mes, xa é o noso primeiro disco mm. que, bueno, lavamos tempo traballando nel mm. E ao bueno, proxecto a banda fai casi dous anos que existe Ainda sí. que, bueno, xa desde antes, xa que, bueno, lavamos bastante tempo caidea Fazendo canción, pero, bueno, a primeira canción, creo que en xoño fai dous anos que saliu E, bueno, vai crecendo poquinho a pouco O sea xa vinha dun proxecto que funcionaba bastante ben, que era Xonda Rúa Que era de rap, nada de metal, de guitarras nada Então igual xente que me conoce de aí, pero volendo así casi como tratar de cero, pinta que bueno, pois pues, hai xente que no anterior os proxectos como ese aí, pois pues, este non ten muito que ver con anterior e bueno, se pues, mm -hmm. ao final é casi como arrancar de cero, o único que te ese mais experiencia e mellor contactos, hora de saber por onde tirar tal, pero o que crear a base de farms ou bueno, que a xente descuite pues, é o mesmo traballo que se si non haber tido ningún grupo, xa que la claro. Escoita, coitaás uh, un poquiño do, do grupo de, de, de Bilbio quen que sódes cantos cantos o compañedes que instrumentos leva, tocades, di, di, dinos algo de, porque máis que nada para que coñezan todos os que nos están a exactamente sobre todo a e que despois discuten entre eles Pois somos formación clásica de rock somos guitarra guitarra, batería baixo eh, voz Eh, está Jacobo Castro ao baixo, está o Evo alzarnos o Sarnoso, mm, a voz mm, David Pérez que é o Pérez que xa man, non guitarrista e Brais Lorenzo de, de batería, que uh -huh. Brais estudio en Barcelona, o no, superior de jazz tamén, eh, medio uh -huh. catalán casi sí, <ríe> pues, sí. eh, bueno. eh, despois iso pues, sería formación en directo despois en estudio, gravar, si sí que tamén son guitarristas, tam, ahora mesmo non estou levando guitarra en directo está pero sí que tamén toca guitarra no estudio e tal, o sea, as guitarras tamén as grabo eu, eu máis o outro guitarista. Uh -huh. E, eh, bueno, despois hai, mm, en estudio, o sea, nós, en directo non le vamos, pero en estudio sí que tamén hai musicitizadores, bueno, cousas claro. máis electrónicas, non sí. é, é música electrónica, pero, bueno, hai un detalle, pero hai unha cousa claro. Pero, bueno, formación clásica de, de rock, de toda de, vida. De rock. Baixo guitarra, batería e... Y... <risas> Bueno, composición fantástica que levades adiante pois, con moitísimo cariño, posto que se está des, eh, levando, programando e eh, eh, eh, actuando en varios sitios Onde tendes a próxima? A próxima é en Ferrol na Fundación Artabria o, o 14 creo, o, sí. no, 14, sí, o 14 de marzo Ferrol, no. moi sí, ben É un lugar... Sí. Eh, un lugar moi acolledor ademais aí ten, hai, hai moito músico tamén a verdade sí. que si sí, sí. ademais desde aí dades un paso de <risa> sí, claro. no, a ides a Irlanda Artabria Artabria ten, ten moitísimas posibilidades ten moi boa convocatoria seguro que sí. teredes moita Uf, moita É. que moi boa como que Bueno, pois desexarte moitísimos éxitos, Álex. Eh, Nos tomamos. Somos Talismán para as persoas que entrevistamos, no, eh? os xeito que vas vas con agárrate que vas a ter sorte. <risa> Va. <risa> <vas, risa> medio garantizado xa. Ben. Ben. Ba ah, moitas sei, Si tes algunha cousiña máis que decirnos agradecerche. Bueno, agradecerche no, muitísimo. iso a... no, que moitas grazas vos contar comigo para Gonzalo bueno, do proxecto. Que, iso, que busque a xente se si está interesada de tal que busque a nosas cancións se mm, si sí, gustou bien. algo que escuitaron eh, bueno nas nosas redes tamén están centradas entradas la... Vamos a nosa xira, que bueno, na parte de Ferrolenda, bueno, que da Vigo, que estamos máis máitas que poden consultar Moi ben. Agradecerche moitísimo. Nós queremos agradecerche moitísimo que que estiveras cá connos, que nos deras coñecemento do, do vosso traballo musical que tamén disfrutamos de moel aínda que non sexa o, o máis habitual noso, pero que sempre eh... nos facemos eco de cousas que suceden en Galicia interesantes. Verdade, para, claro. nosos é, para nosos é para nosoutros é moi interesante claro esta sí. música. Que Que, volvo a repetir, que tiñes moito éxito, Alex, que ti e todo Precillas, o grupo, unha aperta grande para todos. Unha aperta. aperta. Vémonos. Chao. Chao. Chao. Vamos a despedirte con música túa. vamos Vamosala. Vale, perfecto. Veña. Chao. Chao. Baixamos a música e continuamos falando contigo, Antonio, Muy que bien. é importante que claro. digas aos nosos ouíntes que, bueno, que acabas, o, que, o que dixemos hai un momentiño que van, vas a presentar o teu libro aí na sala, nunha, nunha sala de, do, do da biblioteca de de da, volvemos a repetir un nome, que, que Francesca Flanda, eh, Francesc Candel, na zona branca, sí. bueno, eu quería che preguntar se si visitaches o lugar que, que comentabas antes. Pois pues, Tánger, non no estuve en Tánger no. Pero, Pero sí li, que li moito Moito relacionado con ese, exactamente. Y, y eso, exactamente E ademais, eso, cando se me chamou primeiro a atención ao, ao, A biografía de, do Matrimonio Bowles Que foi que eh, o Matrimonio Bowles eh, Foi o, o, os, dos poucos de toda aquela xente que iba eh, Bohemios, literatos, artistas E eh, toda esta xente Dos que se estableceron casi prácticamente el I definitivo. Os demais viñan, e eh, iban e eh, viñan e eh, tal. Uh -huh. E estes eh, instalaron os el I. E aí li, pois, pues, exercer un pouco como de anfitrióis de toda aquela xente que viñan. Uh -huh. E les, eh, les preparan eventos, beike, eh, eh, festas, eh, cócteles... Eh, levaban de guías por aí, les ensinaban todo, uh -huh. e les, les ofertaban todo o que a xente les pedía ou necesitaba. ¿no? Uh -huh. eh, todo bueno, a mí chamoume má atención naquela época que o que hicimos eh, de entreguerras nunha cidade musulmana eh, que perteneciéndo dentro o protector español, que a súa vez era unha zona internacional, ese batiburrillo, como foi, como xerxeu de imán para toda aquela xente eh, todos aquelas artistas e escritores e bohemios e buscavidas e mm -hmm. que se dán cita a Eli, de alguna maneira, claro, a Elí que encontraron pues, drogas, alcohol, sexo eh, xunto con suciedade, gladiación, pero bueno todo sí. aquelo facía un exotismo un misterio, un dúa, unha sombra que, que, que pues, pues, facía que, que bueno, e que nadie preguntaba nada, pues El un lugar lóxicamente que se dán cita Y entonces, a partir de ahí, pues se va recogiendo que fueron, muy todos, sobre todo, la Generación Beat, eh, se dio cita a que fue William Borrug, que escribió Elie, El almuerzo del nudo. Álex uh -huh. eh, Gisbert, Jack Kerouac eh, Tennessee Williams, o dramaturgo sí, sí. Truman Capote Fal... Falando de todo isto eh, xa que comentas varios eh, mm. varios actores e artistas que teñen moito que ver coa, co, co coa relación con Tanger el, ali Tanger se foi precisamente un, un imenso plató de cine, Alí fixéronse moitísimas películas non mm -hmm. e eh, eh, teñen moito que ver porque te dices, tamén, reflexas ali moitísimas cousas Algo que tiña que ver coa guerra, algo que tiña que ver co, co ese di, dispersión sí, tabía, eh, social. Había espías, había, eh, sí, claro, había había... Claro, unha zona aí del caldo de cultivo que, eh, o que dicimos, non había lei ni orden de ninguna clase, E, portanto, Eli, pues, que vivía sempre ao marxen da lei, ou, ou que tiña algo que esconder, ou que quería esconder algo, uh -huh. pois pues, Eli sentía-se un pouco, de alguma maneira, pues, a gusto, non? Sí, claro, claro. Porque moitas das películas españolas creo que foron rodadas Eli. Eu eh, refiro-me a, a alguna, alguna película el refino más películas esas de grande prestigio sí. como por exemplo que se diría Avance en Tánger Ou el espionaje en Tánger, eh. la en tanger, sí. son, son películas do anos 68, do anos 70 pico, no cousas que que bueno, moito que ver con con, con máis a, a, a literatura porque tamén claro. Julio Burro escribiu La muerte de Nudo Aili, que foi un grande éxito, eh, Paul Bowles escribiu Bajo el cielo protector que tamén tuvo un éxito, se fixou a película que fixo Bertolucci e eh, sí. bueno, y, ya te digo, y se creó. Bueno, Eli, se xuntaban pero ele iba máis un pouco como a disfrutar alguns eh, claro. traballaban algo pero outros iban a había más claro, que, ¿no? <risas> iban a disfrutar e a encontrar o que noutros sitios estaba vedado ou que tiñan que reprimir tienda? ou que non podían expresar tan libremente e eh, eh, que, eh, que non, non se podía topar noutros sitios eh, tan fácilmente ele tiñan fácil. todo a basto, porque sí, sí. había Por, ¿no? era un porto y mar, de mar ninas se interesaban nin perguntaban nada e claro. por eso foi que me, me interesou eh, fume metendo moito na historia eh, afinal atrapou mi cando tiña pues, a suficientes conocementos claro. de tánger e toda aquela época foi cando decidín eh, escribir a novela que uh -huh. a novela en teoría tamén transcurre en Barcelona e Palamós e entre os dous sitios uh -huh. porque bueno Eh, adiantándome un pouco a historia eh, o, cultural o Sara está casada con Eleazar que son os dos protagonistas da novela uh -huh. eh, pero por unha serie de feitos porque Eleazar tamén é un pouco casquivano e ten os, os asuntos tal pois eh, sucede unha tragedia aquí un, tal e de unha maneira Sara ten que escapar ou decide que sea ela que se sacrifique e se, se se vaya de Barcelona uh -huh. mentre Eleazar en teoría intenta arreglar o desaguisado que provocou o Will pero bueno, as cousas non son non salen como parecen e Sara queda digamos perdida en Tángel uh -huh. e... Eh, eh, eh, e os libros? Teis eh, en algúnha librería como para poder conseguirlos? Eh, bueno, en teoría se vende todo por internet Por internet, sí, non? ¿no? Sí, sí, porque... sí. sí, Amazon A Casa del Libro eh, <coughs> As demás plataformas Y la editora, que es Buen Mundo, eh, editora donde yo público, mm. también se pueden comprar. Uh -huh. eh, a ver, ¿alguna...? Algúnha anécdota especial que, que poida mm, levantar YouTube, o yo ou verme, o, o, o, non sei, o verme a, as persoas para poder ler. O máis importante é esa trayectoria da Sara. Non? Sí. Pero quizás algo que poida... Mm, bueno, es... home, que, que poda chamar a atención é que a Sara é da hora actual, pero está levada a esa época... Uh -huh. o anos sea, nos 50 e 60 pero non levádase eh, ela fiicamente sen non sí, sí. eh, que se encontra no, nessa época eh, dentro da parte uh -huh. dos perdedores do, dos pobres dos míseros eh? porque se queda colgada y es y acaba sendo carne de cañón ah. dos, de, dos prevadadores eh? diñe, necesita eh? diñeiro para vivir e ten que, eh? claro y ela é eh, eh, unha maneira de transformar este mundo que que, que vivían todos estos bohemios y tal, que mm. iban a Elí e eran os donos daquelo e podían comprar con dinheiro todo claro. e eh, neste caso é ela a que se ve necesitada e ten que digamos está vi, escrita desde o lado do punto dos, dos que non saen na fama os que non acabaron sendo famosos dos que tiñan que de unha maneira facer de todo para sobrevivir E tiñan que, bella. digamos, entregarse ao placer desta de, de xente que iba a Elí, non? Quizás unha cousa parecida a Bellotero, non? Bueno, non sei a que te a refieres A Bellotero... No, Bellotero, que... Bellotero un artista que eh, no tiñe nada que ver con... O que tú planteas é unha vida dunha persoa que, sí. que, que, que tiña as súas dificultades que... Pero a Bellotero fue, era un artista que que, que, que... que tuvo con moitos zares Que tú, moitos amantes por pero non teña que ver con iso si, sí, no, no, no Sara é unha muller vulnerable sí, en sí, un sí. momento que te pilla vulnerable como pode pasar a calquera tal en un medio, en un lugar apartado, sí. sin conhecimentos de idioma sin toda a cultura uh -huh. sin nada, e que lógicamente pois pues, eh, entra nun espiral de soledad, de abusos eh, claro. de, de, por intentos de sobrevivir eh, Caste, incluso, a de... millor tiña que vender o seu corpo para poder... Bueno, eh... Eso hai que ler unido. Eso... Te... Que... Para sabelo, hai que ler unido. Ten que sobrevivir, imaginade, pues, pues calquera eso. que se pode un perdido nun lugar... Eh, eh, apartados sin de cultura, de tratamento diferente, eh, que sin apoio, sin, sin nada e sin, sin nada. Sí, eh sin esperando algo que ten que vivir e nunca acaba de chegar, pero cada día hai que vivir. Entón se ve, pues, eso, eh, no... como soltar a unha persoa no medio da Rambla sin que nunca tiver aquí en Barcelona, e soltarla aí a onde vou. e entón eso que fai ela, pues te maneira ou historia de recorrer esos pasos que recorrían eh. todos estos esta xente os lugares que iban e tal pero desde o perspectiva do do, do, do necesitado o mellor persona... que hai é ler o libro e entón vas enterando é que, claro, non eso. quero tampouco avanzar Descubrir... nada porque quero que a xente no, descubra lógico, no, que descubra claro. sí, sí. todo ese paso de ta... por Tánger de esa época para a actual e de outra maneira sí, sí. perfecto, Antonio para non ser un placer terte aquí e eh, eh, seguir disfrutando da, da, da conversa eh, da pequena relación Pequena, non? Eh, relación do que, do que o libro contén, que que bueno, que queiron que se acheque precisamente aí a, ah, a, a, a, a a casa do libro. Sí, sí, despois a, a partir da sí, semana que ven do día 10 ou así, que es a presentación prácticamente estará seguramente en todas. Entonces ya metéis a Minges En todas as plataformas <risas> estará <risas> dispoñible. Sí. Muy bien. Bueno, pois bom, Moitas grazas por, por a túa um, participación no noso programa de hoxe. Continuaremos falando. Vamos a continuar tamén. Pero vamos telo te con nós igualmente. Sí se si non ten moita presa, continuamos. Vamos a música para pa continuar. Veña, adobíamos todo esto como é. Xamos a música, temos outro lado do fio telefónico a unha persoa que, che, que volvou a presentar Celia Díaz Núñez que é escritora que aparte de escritora unha grande mm, bueno, comunicadora tamén posto que na súa biografía dice que, que ten moitísimos mm, moitísimos premios eh, o que vamos a hacer é presentar saludala moi boa tarde Celia moi boa tarde ben vida, moitísimas grazas por, por ato, aceptar o noso convite eh, moitos parabéns polo traballo que estás a facer según parece, moita creatividade literaria non? Bueno, moitas grazas primeramente por convidarme e bueno, es decir, levo varios anos si sí, dedicándome a escribir que me, é unha das, das grandes paixóns que teño sí. uh -huh. Bueno, eh, a nos falaron de falaron de ti, o noso correspondente que temos aí Monforte de Lemos pero aparte, aparte sí. de iso Falou, dille que vos explique algo con respecto a unha última bueno, unha última publicación que que el leu que tenga algo que ver cos diamantes As faces do diamante Si sí. Eh, A facas do é un libro de un libro de relatos sí. eh, que publiquei co Editorial Galaxia. Sí. Eh, publiquei no bueno, non recuerdo exactamente hai un par de anos, bueno, no, no 2023 exactamente. Mm -hmm. Y é un libro de relatos independentes, pero ao mesmo tempo interrelacionados, no porque ah, todas as mm. personaxes van reaparecendo, é un personaxe dun relato mm. que se len, como digo, por separado, porque adun ten o seu o seu problema, o seu desenlace, pero eh, os personaxes van reaparecendo sucesivamente, de maneira que, eh ao final, acabas lendo casi como unha novela, no se si mm. estuveras escrita de outra maneira poder ser unha novela de varias xeracións, ao longo de varias xeracións, Y, y entonces, eh decir, pero si están eso como relatos independentes sí, sí. eh trata de superficies do diamante porque trata sobre as distintas caras dando unha realidade, ¿no? decir, uh -huh. cada quen vea a situa una mesma situación pode ser percibida de maneira uh -huh. moi diferente segundo cada personaxe, ¿no? Uh -huh. Entonces esa é a, a idea clave. Fantástico. Bueno, pois pues, eh, eh... Da, da toa produ productividade literaria e creativa, tens moitísimas posto que, algúnas delas relacionadas precisamente coa zona donde viviste vivi, o te criatxe, por exemplo, esa de a boca do monte, non? Si, sí, teño varias ah. historias que tratan en Quiroga é sí, bueno, unha signa no páramo Uh -huh. eh, no con Concello de Lugo na aldea, aldea das Eidas eh, sendo moi pequena, que con tres anos marchai para Quiroga uh -huh. eh, onde está gran parte da miña familia o grupo unhourense durante a semana e ao fin de semana pasou en Quiroga se canto indo e dindo uh -huh. eh, teño varios libros que transcorren que se situan en Quiroga, o primeiro é ese Eh, eh, eh, eh, Avocado Monte que é unha, unha novela na que eu reconstruo e imagino no? mm -hmm. é evidentemente un, un, unha ficción así histórica sobre a creación do túnel romano de Montefurado, que uh -huh. a lina toca de Traxano, então é unha recreación sobre como podería ser as, bueno, as circunstancias históricas, xeográficas, é, é decir, mm -hmm. das distintas personaxes. Mm -hmm. Logo teño outra, é, é decir, esta é unha novela xuvenil, logo teño outra que se chama rugando o misterio do cuarto secreto que tamén transcorre nun no que agora é unha casa rural uh -huh. eh próxima a Quiroga, pero que en tempos foi unha ferrería dos Montes de Samo, dos Moxos de Samos, uh -huh, entón imagino como podería o que podería ter acontecido alí. Eh máis, máis recentemente unha novela longa, eh bueno, de adultos, Todos calan, que é un inspirada nunha casa abandonada, unha casa moi fermosa, pero unha casa en ruinas en Quiroga. Entón, pues, pois, imaginei aí unha historia de, bueno, dun misterio, de un crime, de un segredo, de un memoria. É, dicir, que é o tema que a mí máis me interesa escribir, o tema da memoria e os, e os segredos ou as descobertas uh -huh. sobre o pasado que vas facendo. Va, fantástico. Bueno, a verdade é que... Eh, de tes te te cariño por o lugar onde viviches e onde sigues disfrutando pero que, eh, bueno, eso fixo que, que, que te convertiron en, en unha persoa moi apresada precisamente porque deronche o título de filla adoptiva de, de Quiroga, non? Sí no ano hai varios anos no 2018 aproximadamente. Uh -huh. A corporación municipal pois eh, nome máis por anu, por unanimidade ella sou absolutamente agradecida, pois nomearonme filla adoptida. Y bueno, un pouco supoño o reconocimiento a trayectoria, fila todas as obras escritas fundamentalmente, aparte da miña vinculación persoal, biográfica, etc. ¿no? Sí, sí. pola pola vinculación literaria. Muy ben, Precisamente nós queremos aproveitar a ocasión para parabenizarte, felicidades, felicitacións. Ah, eh, como somos ah, talismán como somos talimán para as persoas que entrevistamos, ya garantizamos éxito na próxima. Ah, pois pues, moitas grazas, eu encantada. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Tem, mira, temos aquí precisamente hoxe ven a visitar un, un outro compañeiro, colega entre comillas tú, un escritor que se chama Antonio Marzábal, E que mm, vai a presentar un, un tamén outra creación literaria súa. Dixo que precisamente estivera nunha librería, nunha librería ou sí. librería Celia, non? Sí, sí é de unha prima miña. Sí. Ah, anda, mira. É unha prima, sí pues prima Agora xa non é a propietaria Cambiou de dono e, sí. Pero leva o nome de, sí, de Celia Marcos Unha libreira moi moi reconhecida Anquidoga, de, no de moitísimos anos Que e, fixe un labor excelente si sí. pues Presentou ali un, unha das súas Creacións literarias tamén sí. Bueno, sí. Eh, Dice sí, que sí. a mellor Esta última que vai a presentar o día 10 A mellor tamén se chega aí para poder eh, eh, Ensinar e adotar Pois estaré ao tanto sí, sí, Bueno, eh, eh, notou traballo de creación, tens moitísimas cousas que, que de, ah, non somente literarias e de longo alcance novelas, tamén algo relacionado co teatro infantil, non? Sí, bueno, gustame moito escribir novela sobre todo bueno, novela ou relato pero tamén me gusta moitísimo, moitísimo teatro o teatro me mi parte moi divertido ahora de escribilo, porque, bueno, porque tes estás visualizando a representación na tua cabeza tens que tes sí. que ver momentos dos personaxes a escenografía, a iluminación etcétera. Y en bueno, de feito cando eu empecé, pero os primeiros libros que escribin foron un libro de, de, de relatos, a de liña Adelina, co que gañara o premio Pura Doravaz en a súa primeira edición. Sí, sabemos. Y sí. y yo y, y, y Cata Bento que era unha un obra de, de teatro de Monicre que es uh -huh. co que gaña o premio de Rigaverde. Verde eh, desde entón, es decir, se si, decir, si, a narrativa co, co teatro e paréceme, bueno, se si, me gusta me moito, se si, moi divertido crealo e por outra parte, creo que o teatro é un, un xénero moi interesante para os rapaces máis novos para para os nenos e nenas porque porque permite bueno para empezar, unha cuestión moi importante que é a presenza física sobre un escenario da lingua galega, non? esa normalización da, da lingua a través bueno, xa o dicía Castelao de pero aparte aparte de por esa cuestión da lingua do chegamento da lingua ao público pois porque permite introducir todo tipo de temáticas non? desde temáticas, pois por exemplo, a ver, é dicir, algúnas minhas obras son así como moi comedia, moi divertidas, pero sempre teñen unha temática, pois, pues, bueno, decir, interesante. Pero tamén, nos últimos as obras, eh, introduce xa máis directamente esa problemática, ter alguna problemática que me interese especialmente contar, no Por exemplo, teño unha obra, unha estrela para mina, que trata o tema dos dos refuxiados, dos nenos e nenas que teñen que abandonar o seu país e que están, pois pues, iso, en, eh, en en campos de internamento, etcétera. Ou eh, bueno, si esos tipo de temas, non que creo que o teatro permite, a que todo tem, todo tipo de temas se poden achegar a, a a a os máis novos, ¿no? non mm -hmm. únicamente temas así intrascendentes, senón temas relevantes poden achegarse dependendo bueno, de como xos contes desde, logo, bueno, pues, desde unha perspectiva así máis adaptada a súa idade a súa lingua, etc. Pero eh, creo que iso que todos os temas se poden, se poden plantexar os, os máis novos. Con toda a túa creatividade pois pues, todo este estilo moitísimo... Perdón que está por aquí soando agora un minutinho digo que con toda a tua creatividade te has tido moitos, moitos agasalles, premios, ¿no? en realidad e as publicacións te las feito en, difer, en diferentes edicións en, en fervenza por exemplo en Galaxia en, sí, sobre en, todo en publico Vaya. con Galaxia hago, yeah. mo... teño yeah. publicado, non sei cantos libros eh, Me... varios libros con Galaxia tanto de teatro sí. como de narrativa e ademais, pois tamén teño sí, con con Ferbenza con eh, o primeiro libro publicado ou con eh, ui, non como se chama, eh, o primeiro libro de, de teatro con Bahía, uh -huh. con publicado con Baía, publicado cousas en Xerais, un libro de relatos, un, bueno, un relato un libro colectivo e sí, bueno, sí, pero fundamentalmente público con, con, con Galaxia. Bueno, pois pues agora temos que descubrir a todos os nosos escoitantes e seguidores, pois pues, en que estás metida agora para, por seguro que claro. preparando algo novo, ¿no? ¿eh? Sí, Vamos bueno, a ahora mesmo un, un libro ¿no? de relatos, un libro de, de relatos para, para, para adultos e con varias obras de teatro, anda aí con varias obras de teatro, xuvenil e e outra así máis infantil y bueno, posando con eso ando artellando. Mm. Os ah, se si escribes repous, deixa repousar un poquio e mm. retomas, ¿no? Porque ah, bueno, sobre literarias vende moi ben o repouso, porque quando orgolde mm. sobre elas Pois, bueno, ves cousas que antes non vidas ou das novas perspectivas, claro. entón, pues, así, fago unha, fago outra, parte combino pois pues, narrativa con teatro, mm -hmm. que son generalmente normalmente, esas esas diferenzas a de crear que tamén son son interesante, ¿no? Esa mm -hmm. ese intercambio. Bueno, descubrir tamén a veces a, a, o contacto cos lectores para que nos pa, pa, para, eh, des, para para topar non sei, Sí, esas cousas se dan máis interesantes é eh, o contacto iso, cos lectores. Por exemplo, cando vasos cando vos colleis, eh, decir, nos colleis un os libros que máis len, eu de Unha estela para a mina e é moi interesante ver a, a súa recepción, ou o, o que len descubren sí. e adema sorprende sorprendente, porque ves que que decir que son capaces, decir, son poden ser lectores críticos, decir, uh -huh. a, a, a, que, que detectan perfectamente o que ti que selles contar, uh -huh. y ée absolutamente enriquecedor ir ver, bueno, pues como ou as, as cousas bonitas que fan para rasallar, pues, onde fan unha un pues alguén que, que lle pon música, por uh -huh. exemplo co con, con pasonan a cousa moi bonita con, con, con dos libros de de teatro que cando uh -huh. cheguei piñanme con Bela Papaventos e tiñan crearan, decir, puxáronlle música a unha canción. Eu poñalle a can... poema como era unha canción, pero eles puxeronlle a letra interpretaron, no? son entón, iso é super, super bonito ese contacto claro. co, co cos, cos lectores. Sí. Ou cando se trata de, de lectores, seía adultos, cando faz presentacións ou cando participas en clubs de lectura, é, bueno, moi, moi interesante, porque mm, nos clubs de lectura a veces, pois, eh, fanxe, fan comentarios ou interpretacións que ti non caeras, non? Incluso mm. vai preguntas que te deixan así un pouco parada porque é algo no que ti non... non algo do que eras, non eras consciente cando estabas escribindo, e de pronto son os lectores os que te descobren esa, esa ah, lectura. In, impresións e interpretacións diferentes que, sí. que, che, que, que, que tan animan tamén a continuar nesa treza de de sí, sí. creatividade, claro. E, sí. e, e ademais, pois como dicste, os rapaces mm, mm, coido que son os máis críticos, non? Sí, sí, e además os rapaces se lle gusta un libro dincho, se non lle gusta, é, son ah, mo, moi críticos, moi directos <risos> e e non? Sí, sí. sí, sí. sí. Pois, eh, Celia, um, um, dixéchenos que tiñas te, previsto publicar, pois cando vayas a publicar, nos queremos de, darlle un poquinho de evento, como dín eh, os mariñeiros, que os escritores pois, <risas> claro, o, que saiban os, os galegos do Mediterráneo que saiban que se pode mercar o te, a túa tua publicación. Pois comentareibos e avisareibos. <risas> Avisarás. Vale, vale. Pois eh, desexarche moito éxito, de verdade. Eh, mm, bueno, non sei, se tens alguna cousinha máis que decir ya a todos os nosos escoitantes, nos tens os micros abertos. Nada, bueno, moi agradecida por por esta, por esta conversa, para darme a conhecer eh, por estes lugares onde estades. E, bueno, sigo eu sigo o vosso, o vosso traballo e... Ah, y... ah e, bueno, pues, animalos tamén a que, a que, a que sigan lendo literatura a literatura galega. Eh? Moitísimas gracias. Escoita, eh, miramos aí ora nas túas redes que, que, que estás con unha fornada, dice aí, for, primeira fornada na Escola de Artes e Oficios. Que pasa, que agora dedicas tamén a a, a creatividade de eh, sí, no, cerámica chegando, decir, vou facer cerámica, cerámica bueno, non é un disco moi constante e <risas> ademais facer torno é eh, bastante complicado mm. pero bueno, tamén é unha coisa bonita é moi interesante e moi relaxa relaxante moi mm. creativo e ven, cando podo, vou aquí en, en Ourenza, a Escola de Artes e Oficios onde teño un profesor de de torno moi majo moi maravilhoso, que se chama un profesor xaponés, mm. eh, galego falante que se ah, chama Nasa Kazushida ah, ah. Eh, pois pues iso, despois vou facendo bueno, o que podo bueno, cera, pero facendo ben, traballando barro a cerámica tamén é outro outra capacidade creativa moi interesante non sí, é, sí, sí, sí. Aí, aí, no sei, non somente é o traballo de Armán, senón tamén a expresividade é, é verdade? Sí. Sí, sí, sí, bueno, pero difícil, eh? Decir, o torno é realmente complicado sí. Sí. pero que, é to... un reto interesante e moi ben, moi, moi gratificante. E cando ves unha peza que saíu do forno e tal, diso, oh, <risa> <risa> <risa> Hai que tocarlo co xeito <risa> Sí, sí. No, pero, pero a satisfacción que dá o feito de que ti darlle unha fórmula, unha forma e, e, e despois comprobas que o que tiña a túa uh -huh. idea de aí está relacionada, é bueno, sí. eh, eh, é como é casi como a escultura, non? Sí, si sí, sí, certamente. Sí, sí. Ai, ai. Pois... Porque iso, aí, aí podes facer Moitas e das cousas Podes facer un xarro como podes facer un vaso Claro sí. Ou podes facer algo que logo Cando o feito dices isto é tal ah, <risos> é, <risos> Porque como non sabes o que vais a ir <risos> A veces sí A veces pode ocurrir sí. pero, a, a, a mí o que me faz gracia son esos xarros Pequenos sí. Feitos No, vamos, feitos aí na, no, no entorno de esos. <risos> esos xarrinhos feito. pequenos Que levan Non chegou o cuarto de, de líquido. Ah, sí, sí. Bueno, sí. pois moitos parabéns, moitas felicitacións, eh, moitísimo éxito. Eh, que disfrutes, tanto dunha cosa como da outra. Exactamente. Vale. Bueno, pues moi, moitas gracias, un saúdo para todos Celia, hasta vale. máis vernos Esperamos vale, a túas vale. noticias con respecto á nova creación Cando teñas eso en, en yes. cernes Ou vayas a presentar vale. seremos, ben. seremos perfecto Ademais mi primicia para todos os galegos De aquí do meito De, vale, de acordo, vale. quedamos Quedamos vale, así Veña, logo. Vale. Logo, vale. vale. vale. Vamos a despedir a Celia con música Como seguimos sempre Veña. Adobíamos todo este noso programa Con, con, con música, vamos alá O mallado lindo, o mallado O oh, mallado triste, coitado O oh, mallado do coração O oh, mallado triste, coitado O oh, mallado do coração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 ¡Estamos ahí yes, yes. Galegos no bash. Deixamos a música outra vez para poder recibir a Joaquín Ventura, que é unha persoa importante e interesantísimo escritor e filólogo da Universidade de Barcelona que, que, que ten moito que ver co unha realización dunha, dun seminario de poesía poesía na diáspora que se vai a realizar ali no, na sede da Escola de Gaitas Toxos e Xestas de Barcelona. Moi boa tarde, Moito boa tarde, Joaquim. Boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. A ver, eu quero lle preguntar. Pregunta. Como que un catalán fala tamén o galego? Bueno, pois pues a base de práctica, como todo. Aparte de iso, porque estudiou moito. Exactamente. Moito. Ten moito que ver. O seu doutoramento precisamente está relacionado con os idiomas. Ah, sí. ah sí, sí, sí. sí. No, a máis, curiosamente, foi a primeira tese en catalán sobre o tema galego sabes. Ah. Pois, noraboa, parabéns, exactamente. E, eh, felicitacións. E, ese traballo que ou esa seminario de poesía galega está relacionado pois, bueno, te, te, terán varios actuantes entre comillas, eh, participantes, pero o, o dirixente, o presentador, o moderador vas a ser ti, non, Joaquín? Bueno, a mí me a presentación, eh, hacer un unas palabras de si para de peche, de, de cruenda, non? Mm. Sí, bueno, pero eh, estarás acompañado de, de Conchi e de, de, de Xoana Lara ah, de e tamén do grupo musical Arroda, non? Tamén, sí, eh, sí, sí, para... sí, farei congar, sí Os da Roda teñen moito que ver con unha cousa que, porque parece ser que todo isto ten algo que ver coa memoria, ou polo menos coa homenaxe, coa posta en valor de, de, un, de un grande músico galego que faleceu un, con, con edad moi temprana Suso sí. Baamonde, non? Exacto, sí, sí. Que, que ti coñecites e que ti tes... Eu coñecino de casualidade, absoluta casualidade por puro azar porque eu estaba nun eu daquela vivía tamén sigo a vivir, pero men menos eh, no barrio da xerra da familia en Barcelona eh, un grupo de bueno, de, de amigos de aquí do barrio, estábamos todos éramos catro e os catro estábamos vinculados a unha organización política, pero por, por razóns de, de, de ser veciños e eh, gustábamos a fotografía y, bah, pensábamos que podían ser un grupo de fotografía, pois pues, máis ou menos digamos, militante daquela, seríamos setenta 73 treos, setenta e catro Eh, para coger fondos, pues pensamos en organizar un concerto de una cantante madrileña, que está daquelas vivía en Barcelona que se chama, os chamaba Julia León, eh, bueno, aceptó, eh, eh, organizamos o concerto, muy bien. Eh justo antes de comenzar cuando chegou Julia León, dizu, "Mira, ben conozco Un cantante galego, que se chama Suso Vamonde, a problema en que cántase dúas cancións, digo, no, no, pois pues problema ningún Pois sí. pues que cante y tal e coñecido daquela, pero que claro. xa digo, eu daquela altura non tiña eh, digamos máis interese por Galicia ou podía terlo por Andalucía ou por Canarias, entende? Claro, claro. E, Pois, de verdade, que Suso Bomonde foi un, un puntal musical e creativo moi importante, ademais reivindicador, non? Sí, sí, que sí, sí. que, que, que tiña moito que ver co, coa loita antifascista tamén. Sí, que, sí, que, sí. que, que bueno, pois, el axudou a crear a, a, o grupo a roda precisamente, ele é seu irmán Luís. Me parece uh -huh. que tiberen moita, moita relación con ele. Despois, el independizouse precisamente do grupo da roda pero... Sí. Pe, e, e cantaba, e tiña tiña un, unha, unha productora que, non me acordo como se chamaba, bueno, é igual, o caso é que el eh, facía os casetes que daquela non había sí. non era tan fácil facer un, un disco, eh, eh, creaba os casetes eh, eu acordo me que deixo d'ella a distribuir algúns deles aquí. Mira, De, que... é justamente sustam, unha das cousas que vou falar, sí. eh, a ver, vou falar, digamos, do... Va junto primeiro la da, da, da poesía, non? Que sí, claro. poesía en en pobos como pode ser o galego ou pode ser o catalán, eh ten un valor engadido, decir, eh, non é só a expresión do, do escritor, do poeta, das suas temas e das das suas eh, cousas íntimas e tal, senón que o, o a lingua mesma é un vehículo de reivindicación. Claro, claro. Cosa que non ocorre por exemplo en, en francés ou en castelán, ¿no? Eh, entón, eh, a esa relación entre digamos entre poesía e emigración mm. eh, que un poco neste, nesta, nesta que vou establecer en esta charla pequeña que vou facer hacer, es decir, eh, os, os, os migrantes, os emigrantes sempre o casi sempre son eh, digamos pobres, é decir, si marchan é porque non teñen medios, non? Mm. E moitas veces eh, a cultura que levan con eles E máis estamos a falar no caso da migración galega ou da migración andaluza de aí 70, 80, 90 anos eh, eh, a cultura creaban con eles, pues pois era una cultura aceptémolo, pues pois, reducida, é dicir, moitas veces non podían ir a, a, a escola como, como, como sería ideal claro. eh, e dase, digamos, a circunstancia que moitas veces, cando chegan ao lugar de destino eh, atopanse con paisanos e cando reconstruen ou poden comenzar a reconstruir a cultura colectiva. Claro. Decir, en, en, en centros por pues eso como Rosella de Castro en Cornellà ou tosos os eh, siestas en en Pobla etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, Sí. Ten, ten moitísimo que ver con unha trayectoria Emigratoria, de emigración Pero que reivindicativa das súas raíces Non? Si, si, si, e E justamente a, a, a circunstancia Digamos, eh, non sei sé si, se si Casual ou non de, de sú súa baamonde Que digamos, entre as pastivo Que emigrar eh, para facer Para gravar a súa casete sí, sí, sí, sí. como, como, como, como emigraron Quizáis con mellores medios Pois pues, Os que gravaron en Edixa Xistral, pues Benedicto, eh, Viviano Morón eh, e outros, non? Sí, sí, o Miro, bueno. etc. Pero bueno, que, que, en ausencia de unha industria discográfica en Galicia, tiveron que vir a Barcelona a, a, a poder facer os seus discos. Sí, sí. Acordame, mira, ahora me acordou, o seu seu, seu discográfico é Trebón, Acorda-me de eh. bueno, Pois pues, Trebon eh, Total, que, que é eh, pues, eh, un referente Porque ademais el aproveitaba a, a poesía que, escrita Para poder darlle voz Ten algunhas cancións dedicadas a Castelao Música con poesías de Celso Emilio Ferreiro tamén sí, sí. no, no. A ver, mira, eu, eu parto dunha base moi, moi xeral É dicir Pero non pensa Valencia, para facer letras colle, poe, colle poemas, colle letras de poetas. Trae, trae, trae. Que un pouco, por exemplo, o o que fixe moi xistramente por o que o Ibáñez sí. non ten ningunha canción de seu, si sí, sí, todas sí. son de a partir de poetas, entendes? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, en Ramón Aguun atem propia, no, digamos, pero que incluso poesías e isto é es común, por exemplo, pois pues, a a Pablo Ibáñez, a Raimón, eh e outros, que son Manuel, decir, Manuel sí, de Serrat tamén. Se, just, serrat sí, tamén. pero que decir, no, o que hai que decir, decir, poemas que en principio son absolutamente cero combativos. Hm. Cero combativos eh basaron ser casi casi himnos, ¿entendes? Sí, que sí. decir, el BDS vence Ausias cantado por Raimón é tan himno como Eh, no niño Novo Dovento de Cunqueiro musicado magistralmente por Luis Emilio Batallán que eh, Amancio Prada cando fallo seu disco de cada Cunqueiro non modifica sí. eh, non modifica e que Milladoiro incorporou no, no sí. concerto do 75 ao aniversario do Celta de Vigo e foi cantado por centos de, de, de, de gorxas aí eh, sí, areiro, eh, sí, sí entende, é dicir una una creación que absolutamente digamos cero combativa a ver en apariencia, ¿no? Quiero decirte que esa capacidad de la, de la poesía, bueno, pues si un músico no tenga verencia para para construir letras con cierta gracia, pues Pois pues mellor coñer poetas, que o que fixo penso que xuso va a monde, non? ¿no? Sí, sí, coa súa guitarra puñe llevoce músicos sí, sí, pon los sí. galegos, básicamente. Eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo, yo, yo unha das, das pezas que el ponelo a babo de Bandeira, aquela cunha estrofa, me parece que era ua, el, sí. que, eh, eh, eh, cantaba, e cando fa, me falan de España sempre sí. teño unha disputa, que se es España e miña, <ríe> a miña maia. E pois é un soncio de Eu un fillo de, de fruta, como dí como... De fruta, eh? Me gusta a fruta, sí, son sí, fruteiros sí. sí, sí. que, que din agora as políticas modernas, non? Filho de fruta sí. Bueno, pois pues eso A verdade é que, bueno, vai a ser seguro Un, un acto interesante É moi importante, non? Porque é o día 13 A partir das 6 da tarde, non? Al... Eh, sí, sí, sí, sí a partir 13, a partir de 16 de tarde na sede da... Na da... sede de 16 aí en zona franca, non? Si, na... si. Sí, sí. Bueno, di que... Eh, eh, eh, o lado... A, a dirección ao lado de Sáns, vamos. O aúna, Na zona de Sans que lle dicen... Si, sí, ao no, oh, por Sáns, si, si, por aí, si. Sí. O, ca... o caso é o seguinte, que eso é o começo dunha, dunha grande celebración que despois continuará o día seguinte co en terceiro encontro internacional de, de Gaita, da Galega, verdad? Eh, pois non sei, esa cousa do sábado non, non, non me dixeron Pois sí, sí, pero bueno. eu sei que o día seguinte faise precisamente no auditorio da 11 Lino Gran Vía de, de... Ah, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno. bueno, pero que terás o, o carón a roda, non? Que... Sí, sí, sí, a, sí, a, sí, a, a, a, sí, sí Acompañera no. a, a, a vos a... Vos seminarios de poesía con música tamén Que eu... Eh, sí, de feito eles van cantar Son 4 ou 5... Eh, canción que, que intentaba uso, eh, que son evidentemente claro, pues, poesías musicadas, ¿no? Que que un pouco en... o fio condutor é ese, ¿no? Que ciro o da poesía, e eh, como eh, eh como que hacían os cantautores, muitas veces chega ao público que o millor pues, pues non mercarían un libro de poesía así puro e duro, ¿entiendes? Uh -huh. Bueno, e é que ademais eh, é o que mellor mm, se, se pode mezclar, non? Digamos, mezclar ou acompañar, é dicir, a bueno, música e... coa poesía é eh, eh, un complemento perfecto, non? Eh, e, ainda que seja por, por exercicio nemotécnico, mm. eh, a poesía sempre foi cantada, é dicir, claro. os, os, os nosos trovadores segreis e xograis da Edade Media eh, cantaban poesía. é dicir, Eh, únicamente mmm, perdeuse a a música a partir do século 14 que eh, prácticamente pues já quedou en, en letra recitada. Decir, sí, que sí. e a, a poesía musicada e comentaba isto de, pues, de casos de procesos, pues, de, de de Paco Ibáñez ou o de o de Raimón, eh, pues eso que que son auténticos himnos, poemas Es pues peixante porque como, como relación nemotécnica están musicados y, claro. y y a melodía ayuda a, a lembrar pues as, as letras y as rimas. Sí, sí lógicamente eh, ese, ese maridaxe non da, da, mm -hmm. da música ademais, hai algúnas persoas que a, a acostumbran, como dixi bueno, poxexe son algúns nomes como dixi, algúns músicos ó, a precisamente esa música que axuda a que m, e, e, esa poesía tamén Exacto, claro. guste máis si, si, si, claro a ver, aquí está, digamos, a, a velencia que teña o músico para, para poner unha sintonía xeitada claro, iso é legal E bueno, algúnas delas, como diste, convírtense, en, convírtense en, en, en himnos, non? Sí, sí, bueno. A negra pues la... Sombra, por exemplo, é, é unha una poesía que, que, que, que, que, bueno, coa música sigue sendo mello, máis Negra Sombra. Sí, evidentemente, bueno, pasa de claro, no caso de, de Negra Sombra temos un, detrás, digamos, un compositor de oficio. Sí. Claro, claro, que sí, sí, sí que un hombre que estaba xa Eh, con moitos combates coabatuta, batuta sí, sí. Bueno, Pero bueno. claro, pero incluso canciones que despois pasaron por por aparentemente frívolas como o Guantánamera, Guantánamera non de ser besos de, de José Martí, de mm. Cuba, ¿entendes? Eh, foi popularizada por por Pit Singer e despois passou a a moitas orquestas e sí. agora pues paílase, bueno, por pues, exemplo en plan festivo, que parece me moi ben, eh? Pero que si que hai hai unha poesía detrás. Sí, sí. A verdade es é que hai poesías de de, de de grandes autores que precisamente coa música ensalzan esa, eh, sí. ese trabalho ¿no? Si, sí, si, sí, si sí, sí, sí. Aí está la, digamos, a graza que teña cada compositor a hora de aplicar unha música a un poema porque claro, non podes poner unha música alegre se un poema de triste entende? Está a, a cuestión Bueno Eu digo eso como por, non sei, a longa noite de pedra que tamén foi musicada a, a, a, ou a moraima de, que, que, que interpretou precisamente su subamonde, non? Sí, sí, sí. Bueno si, eh, si eh, que máis cousas nos podes adiantar con respecto a ese traballo? que tamén terás a participación dunha muller de, de conxiña, non? Eh, perdón, disculpa? que tamén terás a participación dunha muller de conxiña Eh, sí, pero non, non, ay, non me dixo nada do que la faría E xa fixome un cargo E eh, xa o teño, digamos, eh, rematado e preparado e tal E eh, o que faga ela, pois pues, non sei que vais facer Pero bueno, suponho ah, que falaremos antes E non hai máis problema, ¿no? pero bueno Xa, perfecto Bueno, pois pues, eu teño que dicir, o mesmo que lle digo a todos os nosos eh, entrevistados e eh, persoas que coas que nos comunicamos, non somos talismán para as persoas que, que, coas que falamos, polo tanto, tes garantizado xa o éxito. Moito ah. ben, xeña. Teremos facer temos... o mellor posible. Ademais temos unha boa lista, eh? Si, sí, si, sí, xe é certo, xe é certo. Bueno, claro. que... Que te deixamos moito éxito de Xoaquim Moito, a, a, a, a seguir disfrutando eh, eh, Basta máis vernos A ver se si o día 13 somos capaces de chegarnos ver, aquí E disfrutar con todo, aplaudirmos Veña, veña unha aperta Unha aperta, graziñas Vamos a despedilo con música Como seguimos facendo sempre, veña Aproveito a ninguém Arriba porrillo O que non canta ni baila Que ben facero serán Aprender catro mentiras Para ir contar mañan Para ir contar mañan Para ir contar mañan maña. O que non canta ni baila Que ben facero serán A raíz do moi mala de arricar Os os primeiros son moi malos de olvidar Son moi malos de olvidar, son moi malos de olvidar A raíz do tozo verde, moi mala de arricar O que sei me cungadena porque la cantaba de... Agora morro de fame o cantar non me manté O cantar non me manté, o cantar non me manté O que sei me cungadena porque la cantaba de... Montaña tei un amor montañas tei un amor na montaña na ribeira tei tres na ribeira tei tres na ribeira tei tres tei un amor na montaña tei un amor montañas yeah. Despedidai mo estar, te calo ago miña, sempre e calo, a malla, venga logo atamalla, e calo guata malla, vimos ala despedida, despedidai mo estar. Ay la la la la Estamos aí.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 Baixamos a música para seguir xa que falamos de toses e xestas e que teñen previsto ese, claro. e, e, esa festividade do día 13, que ten que ver coa poesía galega co, co, coa posta en valor ou polo menos voltar a falar de Suso Bamonde, ese grande sí de, defensor do no idioma e cantado torda. Eh. Pois mh, o día 14 o seguinte día, entón, sextas terá unha actuación especial no auditori de la 11 na, na, que está situado na gran vía delas Cos catalanas sí. no número 400. É o terceiro encontro do Día Internacional da Gaita. A entrada é gratuita. Sí. Pero claro, hai que solicitarla que, as... eh, que, que ademais, o, eh, o onde vai ser o local Donde van a tocar e todo eso Sobre todo a platea que hai para a xente É inmenso Bueno, pois pues hai que poñarse en contacto con eles E chamar ao número de teléfono 690-332-938 A pesar de que a, a entrada é gratuita Hai que reservala Porque senón, a millón Hombre... non te sitio Por lo tanto, repetimos, 6.90, 3.32, 9.38, o día 14, a partir das 5 da tarde, as actuacións serán moitísimas, moitísimas persoas importantes dentro do, do, do que é o Festival da Gaita. Estarán Danza Bar, estarán os Berros de la Cort, estarán todos os esestas e o grupo Arroda. non podía faltar, non? Xa, xa os entrevistamos, non? Sí. Tuvemos, de... tuvemos a sorte de poder falar con eles sí. bueno, Estes Berros de la Corte tamén son grandes intérpretes músicas mm, uh, uh, xa É un, unha gran representación de, para celebrar o terceiro encontro da Gaita Internacional do, do terceiro encontro internacional da Gaita que levan tres anos xa facendo trabalho. Sí. trabalho sí. é un, un esforzo de participación e demais que o fagan neste auditorio vai a ser un, un grande... Porque o auditorio, o mismo edificio era onde había antiguamente o, coa, o, coa... Canódromo. o canódromo Ah, porque o sí. sabía, ¿eh? sabía Que andaban andaban os de, buscar detrás de do coneixo Si, <risa> sí. bueno Queridos escoitantes, Quedan moi poquinhos minutos para poder rematar o noso programa. Agradecerle a Antonio que estivera aquí canda Si Se tese alguma cousinha máis que decir aos nosos ointes, bueno, escoitantes... Bueno, non, eu que convido que a, que, a que lean este libro e aos demais que teño, que están nas redes, que os poden ver. Eh, e, bueno, todo o mundo que os leo, pois, pues, eh, uh -huh. lectores abezados, felicitaron. Eu creo que nadie quedará defraudado que eh, as novelas e, bueno, esta nova, pues, espero que tamén teña un bon andar nesta nesta vida que lle queda vale. por diante. Pois, nos xache, dixemos que, que vas a ter éxito porque estás eh, na lista de... <risas> no Excelista <risas> no Temos unha folla de Excel na que vamos apuntando todos os Pois pues, que... ¿eh? pues, moitas gracias de todas maneras Por me convidar Foi eh, un, un placer, unha experiencia agradable e Eu vou bueno, agradecer pues, que viñeras aquí Pois pues bueno, máis veces podemos vir O xa sí. podamos vir máis veces Ben ah, Queridos escoitantes Eu, a pesar de que quedan un minutinhos É suficiente para o poroxe Para min foi un programa eh, Moi ceiticeiro Agradecerlle que estiveran escoitando E eh, participar con nosotros nestas dúas oreñas De Radio en Galego E desecharlles que teñen unha feliz semana A tovinderos xoves á mesma hora Amigas e amigos Como digo sempre Esto Foi Galegos Novais En Radio San Boi E que anoite se xogoso descanso Y a a vosa liberdade dei coxobes que ven a chegar sei que non podes deixar de mirar no. pois mira este movimento é sensacional